Na, tehát akkor 1, 2, 3. Apostolok cselekedetei 17. részében leszünk ma, ha minden jól megy. Ez kell, ugye? Nehogy itt túlzásba vigyem a Biblió órát a 400 fokba. Egy érdekes tapasztalatom van mostanában, amit így formál a szívembe Isten, de nektek mondom el először érdekes. Hogy azon gondolkoztam, hogy mi az oka annak, hogy emberek megtérnek, járnak az úra, egy darabig, és aztán... aztán eltűnnek. Aztán eltűnnek. Föladják, vagy elfordulnak, nem tudom. De mi, mi az oka? És ez, ezen rágottam, meg itt tiprottam. És, és kezdek, kezdek arra, arra jutni, hogy, hogy az embereket meg kell igazán tanítani, nem a gyülekezetbe kereszténynek lenni, hanem otthon kereszténynek lenni. Kezdem azt gondolni, hogy, gyüle, hogy, hogy kevés hangsúlyt fektetek, vagy fektetünk mi pásztorok arra, hogy megtanítsuk az embereket arra, hogy otthon hogy legyél keresztény, mert ott nehéz igazán kereszténynek lenni, nem? Eljössz a gyülekezetbe, egy órát, ne, szokták mondani, hogy fél lábon is keresztény vagyok, nem? De otthon mi a helyzet? És Én most ezért imádkozom, meg ezért kezd, ezen kezdtem gondolkozni, hogy, hogy a biblióraimon kezdek hangsúlyt rakni nagyon arra, hogy mik azok a, az igazi dolgok, amiket hazavihet és otthon tegyél, amikor, amikor ott van a támadás, és a, hogy megmaradjál. Mert otthon van a gáz mindig. Így van? És most így nem, mondom, csak így megosztottam veletek, tehát nem azt jelenti, hogy mindenkinek a házába beleskelődtem, és most tudom, hogy milyenek vagytok, de higgyétek el, tudom, olyanok vagytok, mint én. De, de tényleg, ez, ez egy fontos, fontos pont. És ma a 17. részben kétféle hozzáállást fogunk látni Isten, Isten igényéhez, illetve talán hármat. félét. Ahogy olvasom, imádkozzunk még egyszer. Uram, itt van a szívünk, és mi nem szeretnénk elhagyni téged, legalábbis most azt mondjuk, hogy nem akarunk elhagyni, mert megszabadítottál, megmentettél minket. Kérlek, Uram, hogy tartsd meg, tartsd meg minket, mert bennünk van a lehetőség, hogy, hogy nemet mondunk neked, és ezért imádkozunk, hogy tartsd meg minket az utolsó napig. Uram, kérlek, amíg ott nem leszünk veled, és ez a mai Biblióra is erősítse meg minket abba, hogy Keresztények legyünk igazán otthon Jézus nevében. Amen. Um. Majd olyan dologról fog beszélni eh, ennek a két témának, vagy kétféle hozzáállásnak a keretein belül, ami, eh, amiről nagyon szeretek beszélni. Ez egy másik dolog, amiről nagyon szeretek beszélni. Általában nagyon szeretek a Bibliáról beszélni, de vannak bizonyos témák, amit nagyon szeretek. Múltkor megnéztük, akik itt voltak a dicsőítésről. Az a kedvenc-kedvenc témám, és itt van a másik dolog, ami nagyon fontos, és amiért mindig, mindig kapok is a fejemre, az meg Istennek az igéje hogy legyen Bibliád, hogy olvasd a Bibliádat, hogy aludjad a Bibliádat, hogy egyed a Bibliádat, hogy, hogy tanulmányozd a Bibliádat, hogy tanulj meg ige verseket hogy értitek, ezért mindig, mindig kapok. <gül> hogy az a hírjárja, fölmegyek Budapesten, hogyha a német jön, akkor ott Bibliának kell lenni, mert közben mindenkit elkapok. És az én gyűlímbe, tatabányán mindig kapnak, hogy a Bibliád azt legyen. A bibliád legyen a a kezed meghosszabbítása. Érted? Hogy van egy, van egy történet Dávidnak az erős embereiről, és nagyon tetszik nekem abban a kép. Volt egy erős embere, aki megállt egy holt földön, igaz, Zsoltit, nagyon tudod a Dávid történeteket, nagyon szereti Dávidnak a történetét. Megállt egy holt földön, most nem tudom, hogy hogy hívták, és azt mondta, megvédte és advágta az ellenséget, amíg a kardja hozzá nem ragadta a kezéhez a vértől. És tetszik nekem ez a kép, hogy tudod, de a Bibliában az Isten igéje az a kard. És tudod, mivel tudunk harcolni igazán a lelki harcban? Lelki fegyverünk van. És az az Isten igéje. Jézus látod a sátán ellen harcolni, Máté 4-ben. Hogyha jegyzetelsz, írd le aztán, majd nézd meg. Máté 4 Azt hiszem ott van. Mindegy, ha nem ott van, akkor majd szóljatok rám. Amikor kiviszi a lélek a pusztába Jézust, és, és ott mindig Isten igényével vág vissza, és aztán azt mondja, elhagyta őt a sátán egy időre. És sokan nevetnek ezeken, hogy a, persze a Biblia, aha, de ez egy lelki, ez egy lelki, eh, nem kölcsönhatás, Steve, hanem lelki törvényszerűség, amit én most a kezetekbe adok. Hogyha olvasod a Bibliádat, akkor veled is, és használod Isten igényt, ez fog történni. Ha most megfognám a Janit szegényt, de mondjuk nem a Janit, jó, az tévet, és kilökném az ablakon, akkor hiába mondaná, hogy mit nekem gravitáció, nem? Nem? Hiába mondaná. Attól még a gravitáció működne, nem? Értitek? Hogy, hogy hiába nem veszed lehet, hogy te nem veszed figyelembe a lelki törvényszerűséget, én nem tudom, de attól még az működik. Tehát, hogyha te nem olvasod a Bibliádat, nem ismered Isten igét, akkor te meg, téged megvernek a lelki csatában. Mert testi fegyverekkel nem tud legyőzni. És szoktam mondani az embereknek, kérlek, hogyha nem olvasod rendszeresen a Bibliádat, és állandóan panaszkodsz, akkor kérlek, hogy most csak fogad meg, hogy egy héten, minden nap olvasod a Bibliádat, és nézd meg, hogy csak avval, hogy Isten igények odaadod magad, hogy engedelmes vagy, Isten mennyi mindent elkezd csinálni. És hogy benned mennyi mindent csinál, Isten igéje. Én nem akarom, hogy a székesfehérveli gyűli az egy, egy olyan gyüli legyen, aki nem olvassa a Bibliáját. Mert most már, most már divat mindenféle könyveket elolvasni, meg napigét olvasni, meg mit tudom én mit olvasni, és akkor az ember meg, megnyugtatja a lelki ismertét, hogy én már olvastam. Nem, nem olvastad az igét. Te olvastad egy embernek a fejtegetését egy ige Értitek? Nem mondom, hogy ezek rosszak. De ez azért van a Bibliánk. Nekem van. Azért van. Azért kaptuk. Jézus azt mondja, ebben élünk. Minden igével, ami Istennek a szájából kijött. Nagyon fontos dolog. Azért nagyon jó rész ez. És megpróbáljuk átmenni a 17. részen, oké? Okay? Nem lesz hosszú, átmegyünk. Kész vagytok? Oké? Okay. Na, olvasom. Első két vers. Tehát vannak versek, amit csak átszaladunk. Első kétvás. Miután pedig által, által mentek Amfipoliszon és Apollónián, Thesszalonikába érkeztek, hol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, mint szokása volt, beméne hozzájuk, és három szombaton át, három héten át vetekedék velük az írásokból. Ez, amit mi most itt gyorsan elolvastunk, ez a által mentek, ideugrottak, odaugrottak, ez röpke 150 km volt amit ők gyalog, gyalog megtettek. Tehát ez egy elég hosszú út volt, ez a két másodperces igyvers. Ugye, ők kijönnek ugye Filipiből, megalakult az első gyülekezet, egy rabból, egy... Rabbol, egy, egy, egy üzletasszonyból, meg, mit tudom, meg rabnak a családjából, és kijönnek, és mennek Tesszalonikába, és Pál szokása szerint, milyen érdekes, hogy ez volt neki a szokása, hogy ugye az első dolga nem az volt, hogy nézzünk egy jó hotelt, vagy valami kaját, vagy inni-enni, ő neki a szokása az volt, azonnal ment prédikálni. Ez volt a szokás, milyen jó lenne rólam is ezt mondanák, hogy ahova megy, ott mindig beszél. Nem mondják, de általában így van. De tudjátok, ez egy jó dolog. Ment és prédikált. Őnek ott volt elhívás és ment, és Jézus volt a legfontosabb. Bemegy megint a zsinagógákba. Ugye Pálnak volt ez a gyakorlata, hogy először a zsidóknak prédikált. Ha ők nem fogadták be, akkor ment a pogányokhoz. Na és nézzük, mi történik. harmadik vers. Megmagyarázva és kimutatva hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus Krisztus, akit én hirdetek nektek. Biztos vagyok benne, hogy Pál elkezdte használni a, ezeket a messiási zsoltárokat. Tud, itt olyan emberekhez beszélt, akik ismerték a, az Ószövetséget. Tehát itt nem, nem csak pogányokhoz szól, itt bemegy Isten hívő emberekhez, ahol mi, akiknek minden héten föl van olvasva szombaton, ugye az a, nem az egész, de a részletek, a Isten igényéből. Tehát elkezd hozni nekik olyan messiási zsoltárokat, ami egyértelműen Jézusra az ő szenvedésére utal. Talán Ézsaiást elővette, és megmutatta nekik az írásokból, hogy, hogy Jézus Krisztus. El tudod ezt képzelni, hogy vége van a bulinak, Pál nyugodtan kivárta, és utána mondja, hogy de nézzétek meg, de tudjátok, ne? és akkor nézd meg azt. És elkezdik elkezd velük vetekedni, és megmutatni nekik az írásokból, hogy, hogy Jézus a Krisztus. És tudod mit, ez egy kihívás nekünk, és tudod mit, főleg férfiak nektek. De szerintem, ahogy a Matt mondani szokta mostanában, pudingok vagyunk néha. Puding férfiak. Nem, nem izomba, mert az van, nem arról van szó. Hanem, hanem így az igébe vagyunk pudingok, és engem ez idegesít. Tudod, hogy úgy vagyok vele, hogy annyira sajnálom, hogy látok férfiakat a gyülekezetekben, akik csak ott ülnek, tudod, és ha megkérdezné tőlük valamit Krisztusról, akkor mint egy nagy kuka, tudod, vagy kérdezd meg a feleségem, hogy jobban tudja. Persze, hogy jobban tudja, lányok mindig jobban tudják. Mert ők lelkiek, de tudod, Isten azt akarja, hogy a fiúk legyenek lelkiek. Hogy ne legyünk ilyen pudingok, hanem ismerjük az írásokat. Az a vágyam, azért akarom a férfi órát elkezdeni szeptembertől, remélem ott is. Érted, hogy a férfiak igenis küzdjenek és ismerjék az írásokat. Hogy a gyülekezetben ne csak hozzám jöjjön mindig mindenki a kérdéseivel, hanem oda lehessen menni bárkihez, és azt mondani, figyelj, megmutatnád ezt nekem? És menjen, és mondja el. Érted, hogy ez egy kihívás nekünk. De mondok még egy, még egy kihívást. Ha jegyzetelsz, írt föl az 1 Péter 3.15-öt. Nem mucálj, oda lapoznotok. Idézem. Legyetek készen mindig számot adni a bennetek lévő reménységről. Nem szeretjük hallani ezeket az igében, amikor, amikor ilyen kihívás van, Nem. Azt szeretjük hallani, hogy a ja, Isten kegyelmes velünk, meg mindent, de amikor az van, legyetek készek számot adni. Mindig. Ne csak néha, meg amikor fölkészülsz rá, hanem legyél kész, amikor Isten jön és azt mondja, ott van, tegyél bizonságot a reménységük, akkor legyél kész reménységedről bizonságot adni. Tudod, hogy mi a reménységünk? Mi az evangélium? Ha most így nem fogom ezt csinálni, de ha mondjuk azt mondanám, hogy légy szín, mondd el, mi az evangélium. El tudnád mondani az evangéliumot? És most gondolkozz el róla. És ha nem, akkor ma menj haza, és rakd össze a bizonságtételedet három percbe. Mi az evangélium? Gondold át. Arra hív minket az igen, ilyen kihívások vagynak, hogy ne legyünk pudingok, hanem legyünk bizonságok. Én, én annyira csodálom Pált, érted? Én, én nagyon csípem ezt a csávot. Szerintem egy arrogáns volt, ilyen erős volt, tudod, de, de ő erős volt mindenben. Érted? Ő, ő nem szégyelte, ő nem, nem állt le. Ő egy igazi férfi volt. Érted? Lehet, hogy csúnya volt és pici volt, azt mondják róla, és beteg volt, de ő egy férfi volt. Érted? És ez az igazi férfi. Nem az, aki Visszavág, és mostani igazi férfiak, tudod, akikre azt mondják, hogy ők az igazi férfiak, azok, azok sírni fognak az utolsó napon. Tehát, az igazi férfi, aki megáll a hitébe erősen, és bizonságot tud tenni. Nem, nem nagy dolog valakinek beugatni, nem? vagy visszaszólni, vagy nyomni a dudát a kocsitba, vagy... de milyen nehéz dolog odállni valaki el és azt mondani, Jézus a Krisztus. Igaz? Az az igazi férfias dolog. Ez, ez volt Pál. És, és csak gondolkozzatok el ezen. Hogyha nem vagy készen számot adni, Jézus nem haragszik. De tudod mit, hadd legyen ez egy kihívás ma? Akkor ma menj haza, vegyél három ige verset, ami az, az, a, az, az evangélium, és hogy mondanád el? Állj tükör elé. Hogy, hogy mondanád el, érted? Hogy mondanád el, ha valaki megkérdezne? El tudnád mondani, hogy mi az evangélium? Tud, mert sokan csak azt mondják, hogy hát, gyere el a gyülibe, az egy jó hír, az is egy jó hír, de attól még nem menekülsz meg, érted? Mi az evangélium? Pál ment, vetekedett velük az írásokból. Ismerd a Bibliádat, látod? ismert, hogy mi, miért. Fontos, gyerünk, adjatok bele mindent. Mindegy, milyen idős vagy, fiatal vagy, akármi vagy. Ez nem kórhoz kötött dolog. Szeretek olyan férfiakat, jönnek néha ilyen idősebb, missionárius férfiak. Szeretem, hogy a Bibliájuk tiszta saláta, és, és jönnek, és és annyira tudják mondani, és nézd, mit szólt az Úr, és hát, szeretem őket. Legyetek ilyenek. De hadd legyen egy ilyen felhívás. Isten nagy eszközei. Tehát Pál bemegy, és hirdeti az evangéliumot. A negyedik versben azt olvasjuk, és némelyek azok közül hívének, és csatlakozának Pálhoz és Szilához, szilászhoz. Úgy szintén az istenfélő görög, görögök közül nagy sokaság. és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. A Tesszalonikában egyébként lehet, egy nagy, nagy gyülekezet. Pál írt nekik két levelet is a Bibliádban, megtalálod. Timóteushoz írt levelek előtt van. A levelek, és jó, jó gyűli volt. Jó gyűli volt, kevés fedést kapnak Pától. 5.-6. vers. De a zsidók, kik nem hisznek valam, irítségtől felindítva és magok mellé a piaci népségből némely gonosz férfiakat és csődületet támasztván felháboríták a várost és a, a Jáson házát megostromolván igyekeztek őket hozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták, jásont és némely férfiakat vonzolák a város előjárója elé, kiáltozva, hogy ezek a... Az országháborítók itt is megjelentek. E... Tudjátok, Pál azt írja az egyik levelében, hogy a sátánnak minden fegyverét ismerjük. Igazából nincs sok neki. <gül> nincs sok neki, csak jól kombinálja. <gül> Értitek, hogy, hogy a sátán azonnal mit csinál? Isten igényed terjeszkedik, jön a támadás. Ez szinte nem változik. Tehát és sátán nem ül le, hogy na most jó, akkor itt egy kicsit hagyom, hogy hagy menjen. Ő mindig jön, ő mindig lép. És itt is ezt látjuk. Isten igénye elkezd növekedni, azonnal jön a csődület. Ezen nem kell meglepődni. Tudod, az az érdekes, hogy még vannak keresztények, akik mindig meglepődnek a zen. És tudod, mit csinálnak? Emberekre kezdenek dühösek lenni. Nem néznek a, a függöny mögé. Érted? és lehet, hogy nem tudom mióta keresztények, de még mindig az emberekre haragszanak, és nem, nem tudják elképzelni, hogy miért van ez, és olyan bunkó volt, és hogy beszélt velem. És, és néha megállítelem, hogy figyelj, te hány éve vagy keresztény? És még mindig nem érted, hogy nem ő a hibás? Még mindig nem érted, hogy lelki háború van? Még mindig nem érted, hogy avval, hogy káromkodsz meg, bántod, visszabántod, avval nem fogsz győzni? itt folyamatosan ezt látjuk, amióta elkezdődött Pálnak az útja, nem? Isten lép, sátán lép. Isten lép, sátán azonnal jön, és próbálja tönkre vágni az egészet. Ugyanazt csinálja állandóan. És nem tudom, hogy te mibe vagy, de nem, nem kell meglepődni, ha te Istent választod. Ha jó úton vagy, az támadva lesz. És ezt látjuk itt, és nagyon tetszik nekem még az, hogy... hogy ezek az a országháborítók, vagy, vagy másik fordításra azt mondja, hogy fölháborították az egész világot, azt mondja. De ha emlékeztek rá, Péterékre egyszer volt egy ilyen vád már, hogy fölborítjátok a tudományotokkal egész Jeruzsálemet. És tudod, én úgy vagyok vele, hogy bár, bár egy ilyen vád, vád lenne ellenem. Én szívesen mondanám magam bűnösnek ebben, hogy fölborítja. Itt van a német Jani, aki fölborítja egész fehérvárt. Ah, oh, igen. Csak túl nyuszi vagyok hozzá. És azért imádkozom, hogy Isten formálja át a szívemet. Érted? Ez volt a vádpálról. Ezek az országáborítok, mert hallottuk, hogy mindenhova mennek ebben a, a tudományal. Tudod, mint imádkozzatok ezért. Nagyon hiányzik a gyülekezetekből az, hogy evangelizáljanak az emberek. Itt nagyon könnyen vagytok keresztények. És tudod, nem is csak arra mondom, hogy, hogy jó, akkor itt van pásztor, szervezzé, hozzá csoportot, zenéjé. Nem erről beszélek, mert hiszem, hogy az evangelizáció nagy része, az eredményes evangelizáció nagy része az a munkahelyeden van. A barátaid között van, nem az utcán van. Az emberek nagy része az utcán, sajnos, mert van tapasztalatunk ebbe a meg se állnak már. Tudod mi? Ezért mondom, hogy amit otthon csinálsz, az nagy bizonyság. És tudod, imádkozzatok ezért, hogy mentek és bizonyságok lesztek. Tudod, nagyon szerettem a Esztergomba, ahol jártam Edzeni, rólam az volt, hogy megjött a kis pap. Mindenki tudta, hogy az vagyok. Mert mindenkivel Istenről beszéltem. És el se hiszed, hogy az emberek milyen kíváncsiak. És hogy a sátán mennyire be tud minket csapni, amikor azt mondja, hogy ha elmondanád, hogy hülyének néznének. Vagy ha beszélnél róla, utálnának. Nem igaz? Ön sokszor csak hát el nem tudod képzelni, hogy ilyen ötvenes karú, vagy nem tudom hány ekkora karú ilyen nagy, Böszme állatot ül így a fekve nyomópadon, és ott igen, a, igen az anyukám, és érted? És csak, csak próbáltam neki beszélni arról, hogy, hogy de komolyan megtörtént, ez nem vicc. Hogy, hogy mennyire éhesek ezek az emberek. És a személyes kapcsolatod a legjobb evangelizáció. És se tesszük. És imádkozzatok érte, hogy tegyétek. Ki az, aki közel áll hozzá? Ki az, aki még nem hallotta, hogy, hogy keresztény vagy? Imádkozz, és menj, és mondd el neki. Értitek? Sokszor az emberek, hogy oh, nem növekszik a gyülekezet, és keresnek egy hibást, mindig a pásztor a hibást, nem? Aj, oh, mert a pásztor ilyen bénán tanít. Vagy a pástornak ilyen a stílusa. Vagy a pásztor nem szervezi az -e. Vagy a pásztor így, pásztor úgy. És akkor jön másik pásztor, akkor meg az a béna, de tudod mit, a gyülekezet növekedésének az egyik problémája, a hiányának az egyik problémája, az az, hogy nem evangelizálnak a hívők. És imádkozzatok, és menjetek, és mondjátok, és legyen az a vágyad, hogy ismerjenek meg az utcánok. Ez a csávó. Vagy kerüljenek el, mert ő a vagy, vagy ah, tudom, ez, ezt a srácot ezt onnan ismerem, hogy ez Jézusról beszél. Tudod mit? A legjobb dolog. És tudod, hogy meg tudja erősíteni a hitedet, amikor Odász állsz valakihez, és elkezded mondani, és érzed, hogy a Szent Lélek beszél rajtad keresztül? Amikor megtapasztalod azt, amit Jézus ígért, azt mondja, nem kell nektek gondolkozni, hogy mit mondjatok, mert megadatik nektek. És néha úgy izgulok, én minden egyes alkalommal, amikor megosztom az evangéliumot, én ott pusztulok el, tényleg. Annyira félek mondani, még mai napig is. De amikor csak átlépem ezt a határt, és most azt hiszed hülyéskedek, de pedig így van, Csak akkor átléped azt a határt, és elkezdesz beszélni Jézusról, a Szentlélek csak így megragad, és, és adja szavakat a szádba, és embereket látnia, hogy hát igen, lesznek, akik azt mondják, hogy hát te bolond vagy. De amikor, amikor meglátod, hogy, hogy szükségük van rá, és szomjasak, Érted? Nem hiába vagy ott, ahol vagy. Tényleg. Isten azért rakott oda, mert ott akar szolgálni körülötted. Nem valahol máshol, hanem ott. És imádkozzatok így. Mek nagyon tetszik Pálnak ez a hozzáállása. Vagy a 7-től a 11-dik versig olvasom. Um. Kiket Jáson házába fogadott pedig, ezek minnyáján a császár parancsolatai ellen cselekszenek, mivel hogy más tartanak királynak Jézust. Ugye ez volt a, ez volt a vád. Fel is indíták a sokaságot, és a város előre, előjáróit kik hallák vala ezeket. De amikor kezességet nyertek Jásontól és a többiek eh, részéről, elbocsátották őket. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán, Elküldték Pál-Szilászsal egyetemben Bérába, akik, mikor oda mentek, elmenének a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek valának a Teszalon a belieknél, úgy, mint akik bevevék az igét, teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak-e ezek. Figyelj, hogyha, hogyha valakit a Szentlélek nemesebb lelkűnek mond, akkor én azt szeretném tudni, ki a... Nem? Te mit szeretnél, hogy a Szentlélek mit mondjon rólad? <gül> hát ez egy gyelő lusta, de azért jó, hogy itt van. <gül> Nem, ugye szeret, szeretnéd, ha rólad a Szentlélek azt mondaná, hogy, hogy német Jani egy nemesebb lelkű, de akkor ki, kit mond a Szentlélek nemesebb, nemesebb lelkűnek? Azt mondja itt az ige, ugye ez a Szentlélek, hogy béreaiak, azok nemesebb lelkűek voltak, mint az előző eh, városban lévő fiak, Miért voltak nemesebb lelkűek? Mert ahogy olvasjuk ott, ők kutatták az írásokat. Hogy tényleg úgy vannak azok, ahogy Pál mondta. Mentek az igéhez, és kutatták az írásokat. Átnézték, átolvasták, amit, amit Pál mondott. Hogy tényleg igaz az, amit Pál mondott? Tényleg arra megyünk? És el tudom képzelni, jöttek vissza, és Pál, nekem itt lenne egy kérdésem. És ők kutatták az írásokat. Ők ne, ő nekik az íráshoz nem csak arra volt, hogy ott legyen, hanem ők tanulmányozták, és meg akarták érteni. Tudod mit, a, sokszor mondták, hogy, hogy mondták nekem, hogy, hogy neked jó a hit, mert te buta vagy. Neked szükséged van a hitre. Tudod mit? Ez nem igaz. A hit sokkal jobban lát, sokkal jobban ért. Azt mondja a 112. zsoltár szerzője, hogy okosabb lettem a tanítóimnál, mert a tejgédet tanulmányozom éjjel-nappal. Isten igéje bölcsesség. Isten igéjebe sok minden. Isten igéjeben megvan, Isten igéje miatt. Találták ki az orvosok az altatást, mert volt egy keresztény orvos, aki Ádámról olvasott, és azt, hogy Isten elaltatta. És ez így van. Isten igényéből uh, tan tanulták meg, hogy a, a tengerbe ösvények vannak. Különböző uh, mik azok? Áramlatok. Egy hajós kapitány úgy jött rá, Isten igéje bölcs. Isten igéje bölcsesség, és a béráiak nemesebb lelkűek voltak, azt mondja a Szentlélek, mert ők kutatták az írásokat. Tudod én mindenkit arra bátorítanék egyébként, hogy, hogy tegyétek ezt. A Bibliátok ne legyen dísz otthon. Szeretek megtanulni verseket fejből. Szeretem, ha nem kell lapoznatok, hanem csak mondom nektek, nem? Az nektek is jó, meg nekem is. Ide elrejtem a szívembe. Szeretem tanulmányozni Isten igény, Szeretem szétszedni egy-egy ige verset. Milyen szó? Mit jelent? Miért mondták? Hogyan? Mikor? Kiről? Érted? Tanulmányozzátok. Nézzétek át. Számos olyan ember van, aki csak hallja, amit mondanak, és igen, így van, és bólogatnak, és hazamennek, mert a pásztor mondta. És félre vannak vezetve. Én bátorítalak téged, hogy jegyzetej Hozz egy papírt, tollad, jegyzete írd le, tanulmányozd át otthon újra. Tényleg úgy van, ahogy a német jönni mondta? És ha nem igaz, gyere nyugodtan, beszéljük meg. Sokszor volt, hogy meg tudtam magyarázni valamit. Sokszor meg volt olyan, hogy jött valaki, és azt mondta, te az nem úgy van. Én utána néztem, és azt mondtam, tényleg igazad volt. Érted? Növekedés neked, nekem. De ne csak dísznek legyen a Bibliád. Annyi minden van az igében, és bölcsesség is van az igében. Rengeteg bölcsesség van. Ne csak legyetek egy ilyen ezért, hétköznapi keresztények, akik csak ilyenkor eljönnek és elolvassák, és tanulmányozzátok. Azt mondja a Szentlélek, azok nemesebb lelkűek. Én szeretném, ha a Szentlélek nemesebb lelkűnek mondana. És te legyen az a vágyad, mostantól kezdve hogy nemesebb lelkül légy, hogy még többet tanulmányozd Isten, Istennek az igényét. 12-től olvasom, 18 -ig. Sokan hívének ezért ő közülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül nem kevesen. Mikor azonban tudtuk, rá esett a Tesszalonikából való zsidóknak, hogy bérába is prédikált Pál az Isten igéjét, elmenének és a sokaságot ott is felháboríták. De akkor mindjárt kibocsáták az Atyafiak Pált, hogy, hogy utazzék a tenger felé Szilász és Timótaus azonban ott maradának. Akik pedig elkísérték párt, elvivék őt egész aténig és parancsát vévén Szilászhoz és Timóteushoz, hogy minél hamarabb menjenek ő hozzá, elmenének. Álljunk meg csak itt egy pillanatra. Valószínűleg amikor odaért Aténiba Pál, látta hatalmas építményeket és a nagy-nagy várost, az azért küld vissza Timóteusékért, hogy gyerekek itt hatalmas szolgálat lesz. Nagy város sok ember, gyertek, szükség van a, szükség van a segítségre. Aténban pedig, mikor azokat vár el, Pál a lelke háborog vala ő benne, látván a város, város bálványokkal van tele. Vetekedik vala ezért a zsinagógában a zsidókkal és az Istenfélő emberekkel, és a piacokon minden nap azokkal, akiket elő talál. Pál, Pál ilyen volt, így kiment a piacra, és akit... Szerintem könnyű dolga volt, el tudod képzelni, hogy tele volt bálvány szobrokkal mondjuk a piac, mindenhova megvehetted az isteneidet, tudod? És csak Pál ment egy kofához, hogy ez minek az istene, Ennek is ennek az istene, és tényleg? Ér érted, hogy sok lehetőség volt ott menni, és Pál, akit elkapottam, a beszélgetett Jézusról, érted? hogy milyen, milyen csodálatos szív. És tudod, Matt Edwardsba volt itt már dicsőíteni ez a srác, tudod? És ő nagyon ilyen, tudod, hogy kimentünk Bécsbe valamelyik nap, elmentem vele, és tudod, sokan elkezdenének gondolkozni, hogy na, akkor van-e a bécsi gyülekezet itt most valami gyülekezete, van-e szórólapunk, tudod, amit oda tudunk adni. Ezt, ezt a csávot, ez nem érdekli semmi. Tehát mert csak így ment, és ott látott egy amerikai csoportot, és azt mondja, azt hiszem, hogy oda megyek és megosztom velük az Evangéliumot, és bum, érted? Hogy, hogy ilyen, ez annyira irigylem benne, hogy oda ment és dur, és nem érdekelte, hogy ezek valószínűleg itt olyan honnan jöttek. Nem, mert Isten gondoskodni fog ezekről az emberekről. Csak menj és mondd el. Mindegy, melyik Gyülibe megy, mindegy, hol lakik, nem az a lényeg. Mondd el, az Evangélium a lényeg. Sok gyűlit látsz, hogy próbálják maguknak az embereket, hogy ja, nem lehet velük közös evangelizációt szervezni, mert akkor kikerüljön a szórólapra, tehát hogy kinek a címe legyen rajta, és ez sokszor csak így Esztergomba volt ilyen, ebből elkezdtek vitatkozni, hogy kinek a neve legyen a szórólapon, tehát mondom, nekem aztán tök mindegy, mondom, az enyém ne legyen rajta, jó, ha ezt csináljátok? De... A golgota Esztergombé. Érted, hogy nem az a lényeg ment és bum, és akit elkapott, avval, avval, avval beszélgetett. Azt mondja, némelyek pedig az epikó, itt most sokat fogok meg minden, mert nagyon nehéz nekem ezek a nyelvezet. Tehát némelyek pedig az epikóreus és stoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele, és némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani, Mások meg idegen istenségek eh, hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik. Tehát Pál nem laca facázott, egyszerűen Jézusról, Jézusról beszélt. Ezek a, ezek a filozófiák, amik csak elmondanám mind a, mind a kettőt, amiről itt szól van, Epikóreusról van az egyik. Ő neki volt egy olyan filozófiája, hogy, hogy maga mindjárt hogy összekeverjem. Hogy, hogy a legfontosabb, hogy minél egyszerűbben, egyszerűbben éljünk, hogy nem, nem szabad az érzelmeket túlhangsúlyozni, mert az, az hoz nekünk örömet, hogyha egyszerűen élünk. Ugye ez néha, néha egy igaz is, nem? Néha túl bonyolultan élünk már. Túl sok minden kell. Nem? Néha, amikor elmész egy ilyen faluba, ott olyan egyszerűbb az élet. És ilyen az emberek. Tudod, és na mindegy, de volt egy ilyen filozófia. Semmi érzelem, csak így és úgy, úgy lesz boldog, a, boldog az életed. Egyébként Diogenész is őről biztos hallottatok, ez ismerős név lehet, ez a filozófus. Hordó. Ő, parancs, ki mi? Hordó lakó. Micsoda? Hordó lakó. Igen, igen, így van, Hordólakó. Ő, ő is egy idő után erről, erről kezdett prédikálni, ez a, ez a. Ez a filozófiája volt, de aztán ő átborult a másik oldalára, mert ő elkezdte azt mondani, hogy, hogy, hogy ez a test, ez semmi, ez az élet, ez semmi, és csak élvezzük, élvezzük az életet. A legfőbb öröm, a, a legfontosabb, és a vágyaknak a betöltése. Érdekes emberek, emberek voltak, és a sztoikusok, akik voltak még, akikről itt beszéltünk, ők, őnekik pedig a legfontosabb az erény volt. A szelítség, és ők nagyon visszahúzódók voltak, nem engedtek semmiféle különleges dolgot a, az életükbe, nem, nem engedték a különleges élvezeteket, nem ittak alkoholt, és semmi nulla. Tehát ilyenek voltak. Na hát ugye is összeakadtak össze, össze pállal, ugye, ezek a filozófusok. Ott, és egy nagy ajtónak látszik ez az egész, oda, oda, ö, oda vonszolják őt a a hegyükhöz, ahol ők meg hallgatni az új tanításokat. Mert tudni kell, hogy ezek a görögöket ez minden érdekelte. Olvassuk a 19-21. versig. És megrava, megrava, megragadván őt az Areopágoszra vivék, ezt mondván vajon megérhetjük é -e mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz. Mert valami idegen dolgokat beszélsz, ami füleinknek meg akarjuk ezért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiak pedig minnyájan, és az ott lakók, ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosak, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Na itt leírja nekünk az író, ugye, Lukács, hogy milyen az aténi nép. Ez egy hihetetlen érdeklődő nép volt. Nagyon akartak mindig mindent tudni, ahova vitték, vitték Pált, ez a hegy, ez az Európágosz. Itt volt, Ez egy nagy ilyen amfiteátrum volt, és ott ültek állandóan a bölcsek, és filozofáltak, és mindig, ha volt valami új, új elmélet, akkor oda ki kellett állni, és elő kellett adni, és akkor ezek az emberek ott így megítélték, hogy na, és hozzászóltak, és kérdezték, hogy, hogy, hogy lehet ez, és állandóan ebbe voltak, voltak foglalatosak. És úgy néz ki, hogy ez egy nagy ajtó, nem? Mintha az lenne, hogy Pál, gyere, evangelizálni, bum, figyelünk. Nem Így néz ki ez, a, ez az egész helyzet. Nézzük, hogy, nézzük tovább, Pál mit csinál. Előállmán pedig Pál az avaró közepette, mondta, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, csak annyi, hogy Pálit nem, Pálit nem csak így behízeleg nekik, tudod? Ez nem egy olyan evangelizáció, hogy annyira jó fejek vagytok, és köszönöm a lehetőséget, és köszönöm anyu, és köszönöm, hogy itt lehetek. Nem ez a, hanem körbe ment a városba, és látta, hogy ők imádnak, imádnak egy csomó Istent. Aténban állítólag a turisták azt mondták, hogy több Isten van, mint ember. Rengeteg Istenségük volt mindennek volt Istene, az érzelemnek, mindennek volt Istene. Nézzük tovább, 23. vers azt mondja, mert mikor bejártam a, a, és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, melyre ez vala írva, ismeretlen Istennek. Akit, ti, akit ezért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem, azt hirdetem én néktek. Látod, hogy nehogy véletlenül valakit kihagyjunk, hogy és ő jöjjön és megbüntessen minket, akkor volt ott egy állvány, az ismeretlen Istennek egy oltár. Van nem volt ott semmi. Csak egy oltár, és oda volt írva az ismeretlen Istennek. És akkor már nem hagytunk ki senkit. Akkor már nem lesz, nem lesz átok semmin. Tudod mi? Csodálatos számomra, hogy Pál itt evangelizál. És ezt meg lehet, meg lehet tanulni tőle. Ő nem, nem, kezdett, nem kezdett fölállni és azt mondani, hogy látom, hogy mekkorát tévedtek. Pál azt mondja, látom, Isten félők vagytok, látom, rajtatok. Látod, Pál keres egy hidat, amin keresztül hozzájuk szólhat. Látom, hogy mennyi istenetek van. És emlékeztek Jézusra a János negyedik részében? Ő ugyanezt csinálja az asszonyjal, aki vízért jött. Ő nem kezdi elmondani neki egyből, hogy tudom ám, hogy öt férjed volt, és aki most férjed, az se férjed. bűnös érjél meg. Érted? Hanem azt mondja, ha tudnád, hogy én ki vagyok, te kértél volna tőlem vizet. Érted? Látod a hidat? És én hiszem, hogy kell, hogy megtanuljunk evangelizálni. Azok felé az emberek felé, akik felé, akik felé evangélizálunk. Nem beletaposni a lelki világokba, érted, hanem keresni egy, egy hidat, az nem képmutatás. Pál itt nem képmutató, Pál itt nagyon jól csinálja. Szeretné az aténiakat elérni Jézusnak, és erről az oldalról közeledik hozzájuk. 24. verset olvasom. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, amiben abban van. Mivel, hogy ő mennek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik, és valószínű, végignézett állítólag erről a, erről a, erről a helyről, ahol Pál beszélt, ha megfordult, akkor lehetett látni a fő templomot. És, és valószínű, Pál csak körülnézett, és azt mondja, ez az Isten, akit én hirdetek, az nem ilyen vackokban lakik, amit ti itt hirdettek. Ő nem fér bele. Ő nem lakik kézzel csinált templomokban. Ő az, aki mindent teremtett. Nem, nem őt teremtette valaki. Olvassuk tovább, 25. vers. Sem embernek eh, kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködne. Holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent. Pár azt mondja nekik, hogy, hogy az én istenemet nem készítette ember, hogy csak gondolkozzatok el ezen, hogy, hogy megfogod az istenedet, megveszed a piacon, lerakod az ágyad mellé, érted? Az, az milyen isten, amit cipelni kell, milyen isten, aminek vinni kell valamit. Pár rámutat ezeknek az embereknek a hibájára, hogy gondolkozzatok el. És tudod, őnekik ez nagyon is ütött ezek a szavak. Hogy nem, nem csinálták őt, nem készítette valaki. Hát az Isten az olyan, amit készítenek. Ő maga a készítő. Azt mondja Pál, hogy... hogy nem Pál, azt mondja a Biblia bálványokról, hogy, hogy olyanok, mint a készítőjük. Olyanok lesznek, mint a, olyanok lesznek a készítőik is, mint ők. Mert a bálványoknak kezük van, de nem csinálnak semmit. Szájuk, de nem beszélnek. Pál azt mondja, ezek csak szobrok, semmi. Olvasom 26. verset, és az egész emberi nemzetség egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Tetszik nekem, hogy Pál rámutat, hogy ő az, aki kitalálta az egészet, ő, ő az, aki rendelt, rendelt időket, napokat, ünnepeket. Ő az, akiről, akiről én beszélek, nem minden másnak az Istene, az egyetlen Isten, akit ti még nem, ismer, nem ismertek. Olvasom 27-28-ig, hogy keressék az Urat, ha talán kitapokathatják őt, és meg, megtalál, megtalálhatnák, jól lehet, Bizony, nincs messze egyikünktől sem, mert ő, benne élünk, mozgunk és vagyunk, miképpen a ti költőitek közül is, megmondták némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Megvan ennek a költőnek a neve, azt minnye megkeresem, azt úgy hívták, hogy Arántus, és van még egy kleántész. Mind a kettőnek a költeményeiben tényleg megvan. Ez, ez amit itt Pál, Pál idéz. És azt mondja, hogy ha kitapokadhatnánk. Azt mondja, hogy Isten azért rendelte így ezt az egészet, hogy lássátok a holdnak, napnak a változását, hogy elkezdjétek keresni őt. És látod, ezek az emberek tényleg keresték az Istent. Azt mondták, valaminek lennie kell. Pál azt mondja, igen, igen, erről van szó. Kereshető az Isten. És azt mondja, ő nem mozgunk, vagyunk. Az ő nemzetsége vagyunk. És számomra lenyűgöző, hogy, hogy Pál művelt. Érted, ő nem, ő nem, honnan tudta ezeket? Pál művelt. És sokan azt mondják, hogy a kereszténységhez ha keresztény vagy, akkor már nem kell tanulni, vagy érted, hogy az a lényeg, hogy keresztény vagyok, és nincs szükségem már tanulásra, vagy sokszor a keresztényeket lenézik, hogy buták, de nem igaz. Nézd, nagyon szükséged van a tanulásra, és amíg teheted, addig tanuljál. Tényleg. Ha teheted, akkor tanulj, mert Isten használja a tudást. Csak el tudod képzelni, hogy ezek az emberek csak így tényleg, tényleg azt mondja. Bár milyen művelt, milyen szépen fölépített ez a, a beszédét. 29. vers. Mivel, hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványhoz hasonlatos az Isten. Azt mondja, mi, ő teremtett minket. Ő nem, nem hasonlít semmihez. Nem kéne, hogy úgy gondolnánk, hogy ő egy fém darab. Nem kéne, hogy úgy gondoljuk, hogy ő egy vas darab. Nem kéne, hogy így gondolkozzunk róla, hogy ő egy kőszobor, és őt tiszteljük. Pál, már látod... Nekünk ez kicsit furcsa hallani, de Pál megy előre, hogy eljusson Krisztusig. Viszi oda őket, nem egyből belevágott a lecsóba. 30. vers. E tudatlanságnak idejét ezért elnézvén az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjen. Kezd ide, ide érni, Pál, hogy megértem a tudatlanságotok idejét, hogy ti kerestétek az Isten, vallásosok vagytok, de ez az Isten, aki én hirdetek most, azt mondja, hogy itt van, elnézem a tudatlanságotokat. Gyerünk, térjetek, térjetek meg. Olvassuk a 31. verset. Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét, igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt bizonságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztál őt a halálból. És pál eljön, kezd a lényekhez jönni Jézushoz és az ítélethez. Ugye itt van. Rendelt egy napot! Mindjárt, mindjárt ki mondja, és mi történik, 32-33. vers, mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolottak, mások pedig mondanak, majd még meghallgatunk téged ebből, és ilyen módon pár kiméne azok közül. Nem sikerült, <gül> nem sikerült eljutni oda, pedig milyen nagy ajtónak látszódott, ugye? És párra igazán nem mondhatnád, hogy ő béna volt. Hogy Pál, ezt most elszúrtad. És nem sikerült. Nagy ajtó, nagy lehetőség, nagy város. És képzeljétek el, hogy nem jött létre így gyülekezet, csak sokkal-sokkal később. történelemből tudni, és nem Pál alapította. Értitek? Tud, napjainkban is gyakran van ez, a, van ez a hozzáállása az emberekben, hogy majd meghallgatunk téged később. Vagy tudod mit, van, amikor Isten szól hozzád valamiben, biztos voltál így, hogy ebbe változnod kéne, és hozd elém, és imádkozz, hányszor viselkedsz így, ah, majd erről meghallgatlak később. Tudod mit, lesz a -e később? Az a kérdés. Szomorú, és tudod, találkozni fogsz vele, amikor hirdeted az evangéliumot a munkatársaidnak, meg a barátaidnak, hogy azt mondják, hogy jó van majd máskor, majd megtérek, ha majd. De a mit, akkor mond neki, hogy és ha nem lesz holnap, akkor mi lesz? Tudod mit, ne, ne legyél halasztgató, Ah, majd, majd később, majd később. Térj meg, ha kell, változz, ha kell, lépj, amikor Isten hív. Ne, ne, hanyj, ne, ne told az időt. Tudod, mint érdekes, hogy Pál nem is tér vissza a témba. És ha megnézed, akkor soha többet nem megy vissza. Ő maga nem ment vissza. Pedig voltak városok, ahol megverték, meg minden, oda meg visszament. Tudod, mint Máté hétben azt mondja Jézus, hogy ne szórjátok a gyöngyeiteket a disznók elé. És én szerintem Pál, Pál itt ezt csinálja. Ezek az emberek kigúnyolták, megvetették, és pár nem, nem ment vissza. Azt mondja nekünk Isten, hogy ne ítéljük el az embereket, de ítéljük meg az embereket. És a gyümölcseikről ismerik meg a fát. És tudod mit? Ne szord a a disznok elé, mert csak megtapossák. És csak rossz tapasztalataid vannak belőle. Olyan sokszor Kihasználják a keresztényeket, mert ők keresztények. Tudod, mit azt szoktam mondani, hogy nem hülyék vagyunk, keresztények. Nem mindenkinek a lábtörlői vagyunk, azért, mert mi alázatosak vagyunk. És tudod, ezt, ezt így tanuld meg, hogy igenis vizsgáld meg az embereket, ne hagyd, hogy kihasználjanak. Nem, nem buta vagy, nem hülye vagy, hanem keresztény vagy. És tudod, hogyha látod, hogy az emberek csak törlik beléd a lábadat, lábukat, és kihasználnak, nem kell ott állni, mert te keresztény vagy. Nyugodtan azt mondhatod, hogy nem. És ha valaki azt meri mondani, hogy te milyen keresztény vagy te, mondd, hogy okos. Okos. Pál nem ment oda vissza, soha többet. Pedig milyen nagy lehetőség volt. Tehát néhányan megtérnek, azt olvasjuk, és itt fejezem be az utolsó vers. Némely férfiak azonban csatlakozva hozzá hívének, ezek között az Aeropágita, DNS is, is, és egy Damaris nevű asszony, és mások velük. Tudod, mint nem, és még egy dolgot nektek megmutatni. Sokszor látok Látok pásztorokat, és én is ilyen voltam, és most már ebből megtértem, vagy nem tudom, máshogy gondolom már. Azt mondják, hogy nagyváros, itt biztos nagy gyülekezet lesz. És ha itt nincs nagy gyülekezet, akkor nagy baj van. De ez nem igaz. Isten dönti el, hogy egy városban mekkora gyülekezet gyülekezetlen Az egyikben nagyobb, a kisebb. Isten dönti el. Az egyikben egy van, a másikban húsz van, és az egyikben megáldja mindet, Érted? Szóval, hogy ez nem rólunk szól. Mi csak tesszük a dolgunkat hűségesen. És ha Isten megáld minket, és nagy lesz, akkor nagy lesz. Ha nem lesz nagy, nem lesz nagy. Én nem erről van szó. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy tiszteljük, dicsérjük Isten, az életünkkel, ismerjük az ő az ő igéjét, úgy hallottam, hogy egyetemeken tanítják ezt az aténi beszédet. Mert olyan szépen van fölépítve, meg minden előkészítve. És tudod, sokan mondják azt, hogy, hogy Pál itt hibázott. Hogy ez túl sok volt a rizsa, és nem, nem ment oda az evangéliumra időben. De tudod mit? Én nem hiszem, hogy Pál hibázott. Bárki hibázik, és lehet, hogy Pálnak is volt a hibáid, de Pál itt nem hibázott. A tökéletes misszionáriust láttad, aki kihasználva az alkalmat, nekiállt egy hidat építeni, és ott volt már, hogy hirdesse az evangéliumot, de kemény volt a szívük. Nem akarták hallani. Látod, akiket Isten elhívott azokból az emberekből, azok így is megtértek. Érted? Nem Pál hibázott. Páltól inkább tanulhatunk. És szeretném, eh, szeretném, ha tanulnátok tőle. Tanulnátok azt, hogy ismeritek Isten igéjét. Hogy olvassátok Isten igéjét. Tanuljátok Isten igéjét. Nagy példaképeim vannak olyan pásztorok. Volt egy pásztor, aki majdnem megvakult. Kedvenc egyik kedvenc pásztorom. És megtanultam majdnem az egész bibliát kívülről, mert azt mondták neki az orvosok, hogy meg fog vakulni a kívülről a Bibliát, majdnem, és mégse savakult meg. Gyerek, ha látnád őt tanítani, csak így ott van a kezében a Biblia, de nem kell neki a Biblia, érted? Hogy ott van a kezében, és mondja a Máté Töntre, és idézi, és, és én direkt végig nyaltam, miközben így mondta, és tényleg az volt, és szóról szóra értitek? És ott van a szívében és amikor szüksége van rá, amikor lelki harc van, előrántja az igéket, mesélte nekem, hogy annyit segít neki, hogy ott van az ige, előveszi, és emlékezteti magát, amikor csügged, és bátorítja a Szentlélek, amikor nem tudja a választ egy, egy választásban. Az ige, az minden, az bölcsesség, az ige, az felépít, az ige, az megvizsgál, az ige két élő kard, ami eljut belőle, az ige, az Fegyverünk, amivel, egyetlen támadó fegyverünk, amivel harcolhatunk, ez mind a Bibliád. Higgy nekem, ez mind a Bibliád. És egyétek. És tudod, mit? Azt szoktam mondani, hogy egy keresztény legalább egy évben egyszer olvassa el a Bibliáját. Nekem a rekordom az három. Azt még nem döntöttem meg. Hogy háromszor olvastam. Értitek, hogy? Olvassátok, egyétek. Isten nagyon fontos. Legyetek Isten a szeretői, és akkor meg fogtok állni otthon is. Nem csak itt. Ez egy nagyon jó eszköz, hogy otthon megálljunk, mint keresztények. Most urvacsorát fogunk venni. Megkérem Feri bátyámat, hogy jöjjön. osszon meg velünk néhány gondolatot.